Але не можна ж бути таким відлюдьком. У його віці всі об'єднуються в якісь модулі. Той репер, той хіпер, той неопанк. А він окремий і не говорить сленгом. Він взагалі не говорить. Він сам по собі. Я не бачу, щоб він усміхався. Куди вступатиме? Не каже. Можливо, до університету. Можливо, політехніку. А може він хоче в Оксфорд? Я ж не знаю. Дивиться, які космосу і ніяких позивних. Сьогодні перервали всі передачі. Ми злякалися. Думали, держава Буркіна-Фасо напала на Україну. Аж ні. Це наш президент звернувся до народу. Знову про політ в реформу. Умовляє, переконує, вимагає змін до Конституції. Не чіпали б вони Конституцію. Краще виконували, а не підминали її під себе. Підминають. А президент ще й відзначає, це як особливе досягнення. Всі тією чи іншою мірою продемонстрували здатність до компромісу. Вираження таке, що суспільство тренують на компроміс Привчають до компромісу. Найбільше цінують потенціал компромісів. А як на мене, це поганий потенціал. В кінцевому підсумку – це зрада. «Ти знаєш, – каже батько, – у мене таке відчуття, що я вмираю разом з Україною. Я хотів би померти перший». «Не кажи так, – прошу я. І ти ще поживеш, і вона буде вічна. Бачиш, – каже він, – коли Україна поневолена, змучена, але бореться, то вона є. А коли вона ось така, ніби вільна – Ніби незалежна, а насправді невизначена, хистка, компромісна, то вона вже не спроможна бути. Я хочу йому заперечити. Я повинен йому заперечити. Але на думку спадає лише те, що українці завжди говорять одне одному. Майже ритуальне шевченківське «борітися, поборете». Сьогодні вночі транслювали бокс у прямому ефірі з Лос-Анджелеса. Віталій Кличко бився як Геркулес, але переміг Ленокс Льюіс. Такий був офіційний вердикт. Лікар зупинив поєдинок, бо Кличко був увесь розбитий. Обличчя в синцях і ранах. Кров заливала очі. Він уже не бачив суперника. Але він вимагав продовження бою. Він не здався. Він бився уже не з Леноксом Люїсом, Він бився зі своєю поразкою. І не виглядав переможеним. А тут ходиш, поправляєш окуляри. Морда ціла. Ні денні подряпинки. А весь у комплексі поразки. Бо не борешся. Бо навіть не знаєш з ким, за що і проти кого боротись. А великий реферій час відраховує секунди, роки і століття. Життя – це жорстокий ринг, а політика – ранг. Наш президент думає, що як пошле військовий контингент в Ірак, то Америка і Велика Британія його заповажають. Росія не те, що не послала, вона взагалі проти війни в Іраку. А президент Росії запрошений в Англію з державним візитом. Його там приймають на найвищому рівні. Він почесний гість королеви. Заговорили навіть про генеалогічні зв'язки англійської корони з російською. Хоч краще про це помовчали, з огляду на те, що Росія вчинила з останнім своїм монархом. Та й російський президент походить із дещо специфічних тіл. Але в його особі вітають Росію, бо то держава грізна і велика. Переконана у своїй величі і у релу неї двоголовий. Може дзьобнути на два боки. В її жилах тече й пульсує нафта. З її ніздрів пашить голубий газ. Примучені нею генії, відомі на увесь світ. Хоч яка паскудна імперія, а в очах світ уважить. А наші все закликають народ стати з колін. З такої позиції на старт не вийдеш. Цікава новація у нашому правовому полі. Чи не вперше у світовій практиці почали запрошувати на допит через засоби масової інформації? Прямо по телевізору. Такий-то або така-то з'явиться на таку-то годину. Це щоб хтось встиг утекти чи як? Чи щоб тінь на когось упала, що викликають в прокуратуру? Я не юрист, але мені здається, що це брутальне порушення самої суті юриспруденції. Хто має право так шарпати і травмувати суспільство, що злочини залишаються нерозкриті, а хід слідства уже як спектакль? Генпрокуратура знову взялася за ладію. Тепер їй інкримінують спробу дати хабаря нашим кришталево-чесним суддям. Одночасно військова прокуратура у Росії теж порушує справу. І теж через хабар, який вона колись дала чи хотіла дати на російським офіцерам. Оскільки ж вона не з'являється, її гань блять Загрожують застосувати санкції. Генпрокурор закликає заплющити очі на те, що вона жінка. По-моєму, вони всі вже там позаплющували очі на все. Така наша українська феміда. У грецької зав'язані очі, у нашої заплющені. 27 червня керує зірка Деят Постеріор. Ще крутіша, ніж моя Альгерат. Народився Маузер, один з Маузерів, що створив Маузер. А хто ще, я не встиг почути, бо подзвонили у двері. Дві причмелені жінки, з якої секти пропонували пізнати істину. Вчора помер сер Деніс Детчер, чоловік залізної леді. Мабуть, єдиний, хто знав, наскільки вона залізна. І зовсім уже наприкінці місяця померла знаменита колись кінозірка Кетрін Хаберн. Американська пташка на генеологічному дереві наших князів. Пишуть, що вона з роду князя Володимира у 31-му коліні. Хоча як це можна було вирахувати? Тут хоча б до третього знати. Липень почався теракт у Москві, на Тушинському аеродромі. В суботу, коли тисячі москвичів відпочивали на природі, їли морозиво, обмахувалися від спеки і раптом вибух за вибухом. Дві смертниці, чорні вдови, підірвали на собі пояси шахідок. Добре хоч не встигли увійти в гущу людей. Жертв було б ще більше. А так, як сказав один російський політик, погіблі 16 чоловік. Я не вважаю шахідок. Тим все сказано. То люди, а то шахідки. От поки на землі хтось когось не вважатиме за людей, то так все й буде. Того ж дня у новинах чув придивне повідомлення. Сьогодні мешканці землі відправили послання до п'яти зоряних систем. І що ж вони їм написали? Яким позитивним досвідом поділилися? У Кандагарі обстріляли мечеть. Ельна Джефі обстріляли мечеть. Ельфа-Луджі обстріляли мечеть. Я не військовий і не політик. Але я нікому в світі не радив би обстрілювати чужі мечеті, як і церкви, і костюли, і пагоди. Москвичі знову скорботно кладуть квіти, поминають загиблих. Путін уже не закликає, мочіть в сартірах. Він уже виходить на новий цивілізаційний проект виколупувати терористів з печер. «Печер багато», – сказала дружина. «І в основному не в Росії. Але нічого, у Ялті відбувся саміт Гуам на якому створено віртуальний антитерористичний центр. Так що начувайтеся терористи. На що вже комп'ютерна гра Айта називається «Війна з тероризмом»? Вчора діти цілий день гралися? Бах, бах, бах! За умовою гри треба неодмінно влучити в терориста. Бо якщо промахнешся і попадеш у мирне населення, то й воно стає терористами. Борька промахнувся. Що почалось? Всі стріляли, всі падали. Вже й не розбереш, хто терорист, хто не терорист. На Івана Купала поїхали за місто, в музей села. Тепер же тільки є справжнє село, що в музеї. Посиділи на траві, жінки спали собі великі страпаті вінки з полину і польових квітів. Заразом і купальські, і захисні від сонця. Малий з Борькою ганяли-дуріли, лазили по старих квітляках. Увечері запалакотіло багаття. Хлопці ловили дівчат і стрибали парами через вогонь. Я теж зловив свою дружину. Боявся, правда, що не пристебнемо. Це вперше у мене такий острах, я завжди був достатньо спортивний, а це раптом відчув холодок сумніву, і це не тому, чи стане сила на стрибок, а чи вистачить коражу і відчайдушності, як у тих хлопців і у дівчат, або навіть у тієї веселющої, оглядної молодиці.